Nu kommer ett program från radiogruppen som har producerats för Radio 91,4 MHz. Och mitt namn är Björn Malmberg. Brott och politik har allt för ofta hängt ihop, till exempel i form av politiska mord som vi inte varit förskonade från i Sverige. Det här programmet ska handla om det politiska förspelet till mordet på Gustav III. Som kronprins hade Karl Gustav en guvernör som skulle uppfostra honom som hette Karl Fredrik Schäffer. Han bodde sedan mitten av 1700-talet på Tyresus slott. Det var han som lät bygga om slottet 1760 och bjöd in dåvarande kungen Adolf Fredrik och drottning Lovisa Ulrika till nyinvigningen av Tyres slott 1770. När den III tillträtt som kung 1771 blev Karl Fredrik kungens ekonomiska rådgivare. Vid riksdagen 1771-72 genomförde den nya kungen en statskupp som i praktiken gjorde honom till envåldshärskare. 20 år senare skulle han bli mördad. Magdalena Ribbing, sentida släkting till en av attentatsmännen, Adolf Ludvig Ribbing, har i en bok med titeln Den vackre kungamördaren beskrivit det politiska förspelet till mordet. Magdalena Ribbing har varit riksdagsreporter för Dagens Nyheter- Och är väl skickad att ge oss bakgrunden till detta exempel på brott och politik. Hade du velat vara reporter vid riksmötet 1789? Det hade varit jättespännande förstås. Det var ju franska revolutionens år och det var klart att influenserna från franska revolutionen nådde Sverige i hög grad. Gustav tredje försökte hindra detta genom den censur som han hade infört. Han som var så upplyst och älskas så mycket och var så frihets- och allt möjligt som det påstås om honom. Han hade ju verkligen saboterat tryckfriheten i Sverige. Och det var inte minst med franska revolutionen som grund som... Han hade gjort det innan, men han tyckte att den franska revolutionen var så fasansfullt farlig för honom, vilket det naturligtvis var också. Men den frågan var inte uppe för behandlingen i riksdagen då. Nej. Vilken fråga tyckte du verkar mest spännande vid det riksdagstillfället? 1789? Ja. Ja, det var, måste ha varit hans, det krig som han satte igång, eh, Gustav III. Var det 1789 eller 1700? Jag kan säga i alla fall om Gustav III. Att han satte igång krig inte för att eh, öka Sveriges välstånd till denna eh, svältande... Eh, hungrande befolkning Den med missväxt och pålagor av skatt och sånt som han tyngde dem med Dan Han satte igång krig för att öka sin egen ära och sin ryktbarhet Och det sa han ju uttryckligen ifrån också Detta krig kommer att göra mig till en berömd person i Europa Jag kommer att komma i paritet med Katarina den Stora som var hans kusin för övrigt Och det var det här han ville. Han ville alltså bli sedd som den stora politiken och, och den stora kungen själv. Men det handlade inte om att hjälpa det svenska folket som verkligen hade behövt hjälp. Så han, och Sen var det så här också med, med politiken på, vid den här tiden att kungen fick inte starta ett krig utan det var bara det var de ständerna som skulle bestämma ett riksmöte skulle bestämma om kungen hade rätt att starta ett om Sverige hade rätt att, att inleda ett krig Däremot fick Sverige försvara sig mot ett angrepp och det kunde kungen bestämma så att hans kungens intresse det vill säga Gustav III:s intresse låg att se till att det blev ett krig Det uppstod ett krig så att han kunde säga, jag måste ta hand om det här och se till att Sverige försvarar sig. Och det var det han gjorde. Fick han befogenheter alltså? De befogenheterna hade han. Kungen måste kunna säga att vi försvarar riket. Där skulle man inte behöva sammankalla ständerna för att få det beslutet. Men däremot fick inte kungen starta ett krig. Men hur var den politiska situationen överhuvudtaget alltså... Det fanns, fanns det en opposition? Mm, ja, ja de. Det var ju ett missnöje efter frihetstiden som tog slut med, med Gustav III's fars död, Adolf Fredriks död. Mm. Så eh, tog frihets, kan man väl säga, att frihetstiden tog slut med Gustav III. Adolf Fredrik och hans Lovisa och Ulrika hade ju fått sin, sina befogenheter kringskurna. Inte minst för deras eget uppträdande. Du säger egentligen Lovisa och Ulrikas väldigt självrådiga beteende. Så där de ville bestämma mycket mer än vad de skulle bestämma som kungapar. Och där hade då eh, Gustav III försökt se till att han skulle få tillbaka makten. Att inte ständerna skulle ha makten. Och i ständerna var ju adel, präster, borgar och bönder. Och det var ju klart att adeln... Som var i minoritet befolkningsmässigt. Men i, hade den stora ekonomiska makten och den eh, kunskapsmakt kan man kanske säga. Som ändå eh, gjorde det befogat att de hade störst eh, mest att säga till dem. Så för eh, Gustav den tredje var det här olämpligt. Han ansåg att han skulle bestämma. Han ansåg faktiskt enligt vad han själv har skrivit och sagt. Att han var sänd av Gud för att hjälpa det här tråkiga svenska folket. inte Tråkiga har han inte sagt men jag tolkar honom så. Det här som han då såg ner på helt enkelt. Det fanns en nedlåtenhet som inte bara var motiverad av hans eh, trista uppväxt och sådana saker. Utan det fanns också eh, en nedlåtenhet i hans attityd till omgivningen. Jag kommer ihåg... En, På ett ställe så har han skrivit om det han skulle vara lite folkligt tyckte han att bjuda några officerare på, på middag och då bjöd han med några andra också som inte var adliga och inte var så högt uppsatta och då skulle de bjudas på middag eller om han nu gick till dem eller hur det var men han gick i alla fall till några som han inte hade tänkt sig att umgås med i vanliga fall och så kom han tillbaka och sa lukte jag illa nu när jag har träffat de här? Alltså det är inte jättekul Jag tycker det är, han var svår Och jag tycker den här Den här skönskrivningen av honom Som historikerna gör bland annat och som, det tv Han var så upplyst Och han var så underbar Ja det är möjligt att han var Men han betedde sig bedrövligt skulle jag vilja påstå vid diverse tillfällen. Men det var väl mer som person det, För att det ja. finns, finns ju reformer Under Augusta den tredje mm. tid Som var ganska bra Till exempel avskaffade han ju tortyren Och det talas alltid om. Men det är vad som inte talas om att det fanns ändå strängt fängelse. Och det var tortyr nämligen när det var någon som hade var anklagad för ett svårt brott. Dödsstraffet fanns ju kvar till exempel. Och jag tycker framförallt den här censuren har jag så svårt för att han införde. Och det anonyma angiveriet. Det angivarna fick betalt, anonyma, för att, för att säga att ja... Polismästaren Jag satt här på ett café igår och då hörde jag den och den och den tala och säga att kungen inte var så bra. Och då åkte de där två in i fängelse. Då var det anonyma angiveri som jag tycker är jätteläskigt. Och vad är det för upplyst med det? Men han eh, fick en oppositionen mot sig, mm. så att säga. Det for formerades politiska grupperingar mot dem. Hur, hur uppstod de och vilka grupper ingick i den? jag kan inte säga hur de uppstod men i all opposition finns ju en grund eh, av ovilja mot den som har makten och där är där är, eh, ju, var ju aden de som var eh, man kan kanske säga drabbade av Gustav III eget maktbehov och eh, den betedde sig naturligtvis jättehopplöst väldigt mycket och var inte generösa mot de som hade det sämre ställt och till exempel underlydande torpare, bönder och skådde sig naturligtvis på som alla gör som har möjlighet till och inte fattar bättre. Så det är klart att Aden ja, var intresserad av att, av att Gustav III försvann helt enkelt och föll och det var det som hade varit intressant som politisk reporter- som jag var då på Dagens Nyheter- men det var de på 1970, 80 och 90-talen. Ja, vad var det för att, tidnings då som man skrev för? Dagens Nyheter. Nej, men för 1789. För 1789 så kanske på Post- ja. Eller för något av de kaféblad eh, som jag tror utkom då också. Man hade, det var ju inte så mycket tryckta skrifter kanske- men folk skrev ju böcker- Och pratade ju med varandra och kafélivet var ju ymnigt och det var där det ju också formerades olika grupper mot eller för det ena eller det andra. Det fanns ju inte som nu spridningen av information via etermedia till exempel som ju gör att information når så otroligt långt, så otroligt fort. Utan här handlade det ju ändå om att skriva pamfletter till exempel som var vanliga. Och att sprida pamfletterna. Och de spred, du gick ju inte att skicka iväg dem med fax eller något annat behändigt utan du fick ju åka som en häst och vagn eller rida så det ges pamfletter. så det var ju en långsam en långsam process med varje förändring som man skulle utföra i samhället. Men oppositionen mot Gustav III det hade ju långa rötter. Det Och ja, den var ju missnöjd med Gustav III av olika skäl förstås. Men tidigare hade det funnits Mösspartiet mm. och Hattpartiet och även hovpartiet. Håv och Hattpartiet var egentligen detsamma. Eller då de hade ju sprungit ja. ur okay. Hattpartiet ur hovpartiet. Men vilka partier fanns vid den här tidpunkten då, då? i ja. slutet på 1700-talet? Hattar och mösser fanns inte. De var försvunna. Men... Eh, eh, ja, då Ludvigs mamma som heter Eva Helena Löven i sig själv eh, hennes morfar var Arvid Horn som hade varit ledare av Mösspartiet och som hade varit eh, i opposition mot eh, Kungamakten alltså mössarna som partinam ja, det var Men det. när du talar om, om Gustav den tredje och tronen och, och hur, hur ständerna satt kan, var var de någonstans i riksalen på Stockholms För du skriver i boken också ganska mycket om hur kungen Elvinder sprang över till riddarhuset och han fick talade Aden till rätta. Han gjorde det en gång mm. och då, gick han till, då var det så att han ville driva igenom den förenings- och säkerhetsakt som han hade hittat på. Som alltså skulle ta ifrån Aden ännu mera makt. Och adeln sammanträdde då på riddarhuset som hade börjat användas som lokal i slutet på 1600-talet. Det tog evigheter att bygga detta fantastiska palatt som fortfarande är privatägt och inte har en skattekrona i, i underhåll. och man kan trösta en folket med det kanske. Så, så är det så att det finns, detta är helt uteslutande betalt underhållet av svensk adel än idag. Men där sammanträdar den en trappa upp i den stora riddarhussalen som det heter. Där alla vapenskälldarna sitter på väggarna och där grevarna och friherrarna sitter längst fram och så sitter den obetitlade aden eh, jämst på, ja i alla fall de sitter i resten av salen och där eh, finns, fanns då en lantmarschalk som var ordförande för den svenska aden så alltså precis på samma sätt som ärkebiskopen eh, var ordförande för prästerna till exempel eller vad det nu var för någonting som han valde en lantmarschalk hette den som ledde adelsmötena och han satt i en Som finns kvar i den här riddarhussalen Och kungen är ju inte adlig Kungen hade ingenting där att göra kung, en, en, Ingen svensk kung har fri access till riddarhuset Så att säga Utan det är på inbjudan som en kung kan komma dit och Vår kung och andra kungar har nästan där på fester och sånt Men på adelsmötena har ingen, finns ingen kunglig representation Det är adelsmöte Och de de kungarna hör inte dit helt enkelt. Man kan säga då att adeln och kungen, kungamakten och, och adelsmakten, om man nu kan kalla det för makt, eh, har varit motståndare. De har stått på varsin sida där, där kungen då har velat ha mest makt och adeln har tyckt att man kan gått inskränka kungens makt lite och ge den till andra personer, exempelvis adeln. Men den här gången skulle kungen för liv och pinna ha igenom den här säkerhetsakten Och det hade Aden sagt nej till Och plötsligt vid ett möte när de står inne i riddarhussalen I B -B där Som är precis ut Eller riddarhustorget som det heter Så, så eh, samlas en massa folk Och så hör man adelsmännen som, som står upp Och det fullt med folk i riddarhussalen Och då hör man Ett lite buller utanför. Och sen så är det inte mer med det. Men så plötsligt så kommer en ensam man. Gående upp för denna väldigt breda riddarhustrappa. In, en trappa upp in till riddarhussalen. Och du bereds väg från det. För det är då Gustav III som kommer inklivande till sin fiende aden på deras möte. Och det tycker jag är. Det där visar han alltså mod. Det är en modig handling som han gör i sin egen. Till sin egen fördel i och för sig. Men han går dit ensam. Ingen uppbackning ingenting alls. Då går han längs fram. Och så sätter han sig i den här lantmarsakstolen. Som han absolut inte får sitta i. Det är bara lantmarsaken som får sitta där. Och så säger han. Det är ingen som säger välkommen er som majestät eller så. För det var ingen som tyckte att han var välkommen. han hade inte där att göra. Och då så säger han. Ja, jag har kommit till er som primus inter pares. Som den främste av er den främste bland de främsta. Och jag är inte här som er kung utan som just den främsta av er svenska adel och så pekar han på på vasa kärven som han inte i princip är släkt med vasa som han gärna hade velat vara vasa men Gustav Vasas kärve då som den ser ut som finns på den här stolen i Riddarhuset. Och så säger han uh, jag, men ungefär att, ja, jag tänker nu uh, fråga er alla adelsmänna Som ni är med högvälborna och välborna och ni är så märkvärdiga och duktiga och så bra personer Och nu utgår jag från att ni går med på min uh, säkerhetsaktare Och är med här på mitt förslag Och då ropar alla nej, nej, nej Eftersom ni faktiskt inte var med på det här Och tyckte att vad håller han på med Och ser väl någon i hör som inte vågar säga något annat än eller kanske gillar konceptet? Ja, ja, piper någon i ett hörn. Och då säger den kungen den här silverklubban i bordet och säger Ja, tack svenska aldersmän, nu har jag fått igenom det här. Då, så går han och anser, och så anser han att nu är det klart. Och så först det till protokollet att, att det har röstats ja. Det, är alltså en, det kallas en kupp. Det kallas bedrövliga fasoner, tycker jag. Men så här gjorde den. Denna upplysta, jättetrevliga person då, som alla hyllar. Ni hör att jag, vad jag tycker. Ja. Så jag förstår ju att Adolf Ludwig min eh, gubbe då bakåt i tiden, att han inte tyckte att det var så roligt med kungen. Fast det var inte så att Adolf Ludwig var intresserad av att Aden skulle ha en särställning i samhället. Gustavskool, den beste kunst om nu den han Haar nee tool, afwiegst voor nu je den beste kunst om nu den heer. Haar nee tool, afwiegst voor nu je en glad, hij miskt als restvraat. Ter zachte wachtar op betraktar dooschap iets grad. Goed ooglaad, aan iets kastres verraakt, Santa Wachter, wat betrakt, daar doos kapies in graad. Zolang komt er bij dat stier als verjes heen, rask op boom, en rode stut in de deur. Zolang komt er bij dat stier als verjes heen, rask op boom, en rode stut in de deur. Vasanet har aldrig lärt att smika aldrig tvika men att vika till att göra rätt Vasanet har aldrig lärt att smika aldrig tvika men att vika till att göra rätt Ja, den här sjöngs antagligen av det kungatrogna på kaféer och krogar i Stockholm Gustavs skål en visa som carl Michael Bellman skrivit och som tillägnats Gustav III. Det var ju så här på 1700-talet vid den här tiden. Adolf Ludwig Ribbing som var född 1765, den 10 januari. Han var ju ett barn av sin tid. Och det var ju, den franska revolutionen kom ju inte ur ingenting. Utan den kom ju av en samhällsförändring som började långsamt. Att växa fram där man började tänka sig Att det inte var så självklart att vissa delar av samhället För att man var född i en viss grupp i samhället Att man därmed självklart skulle ha alla privilegier Och att andra som var födda i en annan del av samhället Skulle inte få någonting av det här Så och, ja, den hade ju fördelarna och privilegierna på alla håll där Men då började det ändå röra sig i I samhällsstrukturen på 1700-talets eh, mitt och mot slutet av 1700-talet. Och Adolf Ludvig skrev själv det här som jag tycker är, är, är viktigt. Det fanns också en, en, eh, en, en attityd på 1700-talet vid den här tiden då att eh, känslor var viktiga. Man fick lov att visa sina känslor, att ha känslor. Eh, ja, de gamla strukturerna var på väg att brytas upp helt enkelt. Och han skrev så här Adolf Lodwig, Skynda svenska adel att frivilligt uppoffra allt som kan kallas privilegier. Håll jämna steg med edert århundrade. Kasta till marken dessa titlar, dessa sköldebrev, dessa ordensband. Denna samhällsställning som utkrävs så som ett medfött arv. Blygens att hava någon annan än äder själva att tacka för en rättighet, en social förmån av ett slag den vara må. Låt om oss alla vara lika till våra rättigheter som till våra plikter. Vi vore det då vi trädde fram ur naturens skapande hand. Låt dem oss förbliva det inför den lag som skyddar och styr oss. Och så säger han Gemensamt må vi bära alla bördor, gemensamt njuta alla förmåner. Alla börjar vi visa oss ädelborna genom våra handlingar och endast ha ett intresse. Allas välgång och en känsla, den helgade kärleken till fäderneslandet. Det är ju inte en, en person som säger jag är greve och jag ska ha alla fördelar ensam. Det är ju inte en sån person. Ett par decennier senare så skrev "Tänk ner." Us ej av fäderens ära, en var har dock blått sin. Och det är ju ingen slump detta. Det är ju en, någonting som rör sig i samhället framåt, mot rättvisa, eh, för rättvisa, lika för alla. Jag tycker att det här är en viktig sak som Adolf Ludwig säger. Det passade inte Gustav III ett dugg såklart. Men var det en politisk trend det här? Ja. Utvecklades det sedan till något mer organiserat... Eh, säga motstånd mot kungamakten? Filosofen Peter Forskål som var lite tidigare än Adolf Ludwig, men ändå levde under hans tid. Han påpekade vid många olika tillfällen att det fanns, det fanns ingen möjlighet att låta makt styra över de som inte hade någonting att komma med. Utan att makten, han talade helt enkelt om demokrati. Att makt fick man inte utöva om man inte hade förtjänat denna makt Man fick inte bara använda den som om det var någonting som inte någon annan hade med att göra Och inte använda makten för att berika sig själv i någon mening Så det fanns ju rörelser hela i samhället såvitt jag vet Nu är inte jag historiker men det är ändå tydliga tendenser som går att hitta Bara man läser sina böcker och andras för den delen också Kanske. Så eh, partibildningen var ju egentligen inte tydlig på 1700-talets slut. Det var ju inte definierade partier, typ republikaner och demokrater eller hattar och mössor. Men det var en rörelse i samhället som pågick i alla fall. Eh, Adolf Ludwig hörde ju då till högaden som sagt och han hade ju sitt målklart, nämligen att Gustav III var en dålig kung och han var ju inte ensam och hade jag varit politisk reporter på, vid den tiden då hade jag tyckt att det var viktigt att leta reda på eh, de, eh, parti, inte partiet, de grunder som fanns till, eh, till olika fraktionsbildningar och ta reda på vad som fanns av motstånd mot kungen och oppositionen helt enkelt Och hur det såg ut. För det fanns ju grupper i, bland adeln. Och där var inte bara adel med. Utan också borgare. I, och eventuellt även präster. I, i grupperingarna mot kungen. Så ja, det hade varit väldigt spännande att försöka rota i det. Men då fick man väl ha känningar på alla de där hållen <laughs> och så. också. Men sen, sen formades så småningom en, en liten... Klick. Det var en stor grupp mot kungen. det var inte liten. Nej, var inte liten, men det, kärnan i den var liten. Men det var en stor grupp, var många personer, det var hundratals personer som var mot kungen. Och där var de en övervägande del adliga, men också borgare, som var emot kungens självrådighet och omnipotens. Hans vilja att bestämma själv och styra själv och se ner på... Andra. Och, och, och naturligtvis, det, den enkla förklaringen som jag ju hör på olika håll än i denna dag i olika tv-framträden och sånt. är ju det att ja, det var Aden som var sur på kungen för de fick inte göra som de ville. Så lätt var det inte. Utan det var inte för det första för det inte alls enbart Aden. För det andra så var det inte, eh, bara för att Aden inte fick behålla sin makt. Utan att Gustav III var emot Adens makt. Utan det fanns ju allt det här andra som, som oppositionen riktade sig mot. Alltså kungens självrådighet. Men när formerades den här större gruppen då? Det ungefär? var ju, det, Gävle riksdag 1792 i januari. Där det var bitande kallt och det uppfördes en... Och kungen, kungen utlyste riksmötena så helt enkelt. Det var han som bestämde att det skulle vara riksmöten. Det vill säga att de fyra ständerna skulle samlas och diskutera rikets angelägenheter. Det kunde man göra lite varstans, lite då och då. Det, den, det förekom riksmöten på olika håll. I Stockholm och på andra håll. Örebro, Norrköping, lite varstans. Och nu hade kungen bestämt för att det skulle vara Gävle. För att det var tillräckligt långt bort för att eh, inte det skulle kunna uppstå... Någon kupp emot honom Föreställde han sig Men det var ju ändå inte så långt ifrån Att det gjorde det Trots allt Jag tycker det är intressant så Det uppfördes en rikssal i Gävle I denna mycket lilla stad Så uppfördes en speciell riksal För detta enda, enda mål På rekordtid Och så, med, och så behängdes den då var Det var ju jättekallt i januari Och så behängdes den där riksalen med olika tyger som fördes upp ifrån Stockholm och så fick ju kungen någon fin plats och sen fick ständerna samlas där och så fick riksmötet pågå. Men bönderna inkvarterades en bit ifrån för att alla skulle bo någonstans. Ja, den stoppades in på olika håll I, hos, hos folket i, i Gävle och så, ja, precis som prästerna och borgarna Och bönderna fick inte plats helt enkelt utan de fick då lite, gå lite utanför. Kungen såg till att han ville ha deras stöd, han ville ha böndernas stöd. Så kungen såg till att de trakterades med brännvin och mat i obegränsad mängd. Särskilt brännvin i obegränsad mängd. Och det finns en bedrövlig bild, eller beskrivning, en bildlig beskrivning av hur bönderna gick ifrån sitt, sin inkvartering till den här tillfälliga snabbuppförda riksalen. En, en sån här hemsk januari-morgon där det var jättekallt och var så fulla av allt det här gratisbrävende så att de kräktes vid diverse tillfällen på vägen, alla dessa bönor och kräket frös till is. Och det var som kantade deras väg till riksalen och det viktiga mötet där de skulle stödja kungen då. Det blev ingen kupp vid den här riksdagen, men det är klart att folk pratade med varandra i den mån de vågade. Och det fördes brev med kurirer, hemliga brev med kurirer till och från riksdagen i Gävle också. Det tog två dagar eller någonting att åka till Stockholm med häst och vagn då. Men antyddes det någonstans i, i de här kretsarna om att man vill eh, mörda kungen? Jag vet inte vad de sa till varandra, för de papperna är ju inte kvar. De har noggrant eh, försvunnit De ordagranna berättelserna Vad man sa till varandra Men att det pågick diskussioner Absolut då Ludvigs mamma som var enka då Sen ett antal lång, många år Hon hade sin beundrar Och sedermera äkta man Gustaf Macklin Som eh, hon pratade med oss Hon var ju också emot Gustav tredje Fast ja, ja. Eh, Och eh, då Ludwig var förtjust i sin styr för Gustav McLean. Så de hade naturligtvis långa samtal om vad ska vi göra för att rädda Sverige helt enkelt. Från denna kung som beter sig så illa som han gör. Och då gick det ju inte att ha som man kan göra idag. Man kan formera en grupp, man kan börja demonstrera, man kan börja plädera för sin sak i olika sammanhang. Och man kan få en spridning för sina åsikter ganska fort och ganska lätt. Och idag med sociala medier på ingen tid alls. Men här på den här tiden så fanns ju inga möjligheter att göra det. Det gick ju inte att gå ut med banderoller på gatan och be polisen om demonstrationstillstånd. Det gick ju inte mot kungamakten. Utan det fanns ju bara en, en enda utväg och det var att röja Gustaf den tredje vägen. Jag har frågat Adolf Lödvig när jag har suttit och skrivit om honom så jag tycker att han är. Ändå funnits lite hängande över min axel då och då. Så jag har frågat varför skulle det inte räcka med att ni gjorde en kupp. Och tog honom till fånga och låste in honom för evigt någonstans denna kung. Varför måste ni döda honom som är så hemskt. Ingen har rätt att ta livet av någon annan. Och då säger Adolf Ludwig anser jag att... Eh, Det går inte att spära in kungen någonstans. Alla skulle genast veta var han befann sig. Och de som var på hans sida skulle se till att han, att han kunde släppas ut. Så det hade inte gått. Det enda var att röja honom ur vägen helt och hållet. Och då skapades den här gruppen. Och det var en, ett, ett, ett, ett av de här många hundra som var emot kungen. Så formerades så småningom en, en mindre grupp på ett antal personer och de sammanträdde ofta hos generalen Pecklin som bodde på Biblasieholms torg där Nationalmuseum är nu i två det heter Peklinska palatset två stora vita hus och han Pecklin hade sin hushållerska förstås och han meddelade henne varje dag att det skulle dukas för ett stort antal personer för det skulle nämligen varje dag komma till middag som var mitt på dagen då klockan två brukade det vara middag Så skulle det komma massor av människor. Han visste inte vilka och hur många. Men han visste att det skulle komma folk hem till hans hus. Och där skulle man då diskutera möjligheterna att uh, få någon rättssida på de svenska förhållandena. Svenska... Eller nya kungen ur vägen. Det, det de aktiva tydligt? mordplanerna kan jag inte säga att man satt och pratade om. Men Peklin gick in i sin sängkammare med en och en av deltagarna i de här luncherna. Eller middagarna menar jag, De här tillställningarna. Och pratade mer om. Och där sades väl ungefär det här då. Förmodar jag. Men det finns ju inte på papper. Så jag kan inte säga att. Min bok är nämligen dokumentär. Jag har, det finns ing, jag har inte hittat på någonting i den. Som de flesta gör som skriver böcker om historiska händelser. Det här är sånt som finns i papper. Av olika slag. Dokumenterat. Och sen har jag inte dubbelforskat. Så att jag har tagit rätt på hur vad som är sant och falskt. I alla dessa papper. Men det är ingenting som är uppfunnit av mig. Utan det som står här. Sen uh, utvecklades mm. sig det här till, uh, det utvecklades till en uh, mord Ännu mindre grupp. Sex egentligen aktiva personer kallade den, den aristokratiska ligan. Har den kallats ibland. Vilka var det som ingick i den? Och det var uh, Adolf Ludwig Ribbing var en av de mest framträdande. Carl Pontus Liljehorn. Carl Fredrik Horn och så ärensvärd och peklin, det var de som var med i den här gruppen, den aristokratiska ligan. Och Ankarström, Jakob Johan Ankarström som inte var högadel som de andra utan lågadlig. Han var med också därför att han hade av många skäl ett genuint agg till Gustav III. Den här innersta gruppen, det fanns i alla fall det här beslutet att försöka ta livet av kungen. Och då var avsikten den att på en operamaskerad, då hade man först ett datum och då var det för kallt ute så det kom inga till den här operamaskeraden. Man undrar varför de hade de här maskeraderna. Ja, det var för att folk inte klädde ut sig till roliga katter och hediner och sådana saker i maskeradkläder utan man förklädde sitt, sitt vardagsjag med en lång kåpa och en ansiktsmask så att ens kläder inte visade vem man var och man dolde sitt ansikte och kunde på det sättet komma i kontakt med och säga saker till personer som man i vanliga fall inte ansågs kunna tala med Här var nu ett antal av dem här i den aristokratiska ligan förstås och anhängare till dem de hade alla, för att känna igen varandra eftersom de hade ansiktsmasker så hade de samma slags klädsel allihopa långa svarta eh, kappor eh, domino sätter en lång eh, svart kep helt enkelt ner till golvet och sen svarta tvärtåja stövlar och svarta hattar och vita ansiktsmasker och de var li lika klädda allihopa och kungen visste att det fanns oppositionen mot honom och att det även var personer som var villiga att ta livet av honom. Så att, han blev varnad. Han dina, blev varnad och det var av Carl Pontus Liljehorn som gav en en vagare som heter Bark ett papper och sa gå med det här och se till att kungen får det så får du lite pengar här. Och så kungen fick en anonym varning och den var från Carl Pontus Liljehorn Som eh, den dagen eh, st st st stod ungefär att ta er i akters majestät. Man vill ta ett liv. Han hade ångrat sig då nämligen Liljonen. Tyckte att det var hemskt att ta livet av någon. Även om det var en kung som han inte tyckte var så bra. Eh, så han skickade den här anonyma lappen. Och kungen läste den och sa att ja vill de ta livet av mig så gör de det ändå. och Ungefär. Och han hade någon slags eh, civil courage i alla fall Gusten III på det här sättet. Eller civilt mod skulle jag säga kanske. Så att han eh, ställde sig upp och synlig för alla. Han hade serafimerorden broderad på sin sin sina klädsel istället för att ha den löst hängande så fanns, var en broderad på hans klädsel, så var det i och då och då, men det här gjorde att det gick inte att ta miste på vem som var kungen, även om man hade en ansiktsmask en bit ansiktsmask eh, han gick emot den del av operan som, där det skulle då dansas så det var en orkester som spelade Och det skulle dansa, så det här var sent på väldigt sent på kvällen. Och eh, Ankerström skulle skjuta kungen. Han hade två pistoler som han hade fått reparerade- några dagar innan som han hade lånat. Och som var fyllda nu med tapetnubb och massa otäcka saker. Och sen hade han också suttit hemma vid sitt köksbord. Och det hade ju bestämt att det var han som skulle utföra det här. Den, den aktiva handlingen- även om alla i den aristokratiska ligan Ni måste anses vara lika skyldiga- Som hade planerat där. Att det inte var de som höll i vapnet. Är ju ändå av underordnad betydelse. Men hade inte Ankerström varit angelägen. Om att få göra det här jo, själv. Han ville göra det här själv. Därför att han var arg på kungen. Han var dömd för högmålsbrott. Till exempel Ankerström. Han hade haft problem med kungen. Vid flera tillfällen. Han hade en gång. Å andra sidan varit betraktad som en av Gustav den tredje söta pojkar då. Eh, en som, Han var, såg väldigt bra ut, han var kortvuxen och, Men ett vackert ansikte hade han. han var en bitter och uppgift Så han, han hade, hade personliga ja, skäl Ja, det hade Adolf Ludwig också, ett antal personliga skäl Att ta livet av kungen Eller att, att hämnas på kungen kan man kanske säga Jakob Johan Ankerström hade suttit hemma vid köksbordet och slipat en kniv så att den var sylvass och så hade han klistrat svart taft på knivbladet svart tyg, matt tyg på knivbladet så att det inte skulle blänka om han blev tvungen att använda det istället för pistolerna för det här visste man inte då hur, det skulle, hur mordet exakt skulle gå till Och så stod han där och då stod Adolf Ribbing Gribbing enligt utsag och bredvid Ankarström. Adolf Flodby Gribbing var lång och stilig och Ankarström var kort och snygg. Och så kom kungen förbi och då skulle Ankarström skjuta. Enligt den muntliga traderingen i min släkt och i Ankarströms ättlingars Hos Ankarströms ättlingar de bytte ju namn efter mordet Så var det inte Ankarström som faktiskt tryckte av pistolen. Därför att han kanske inte vågade i ögonblicket eller kanske darrade på handen eller vad som helst. Utan det var Ribbing som gjorde det anses det. Och det är därför som, och detta har också Adolf Ludwig Ribbing sagt vid några tillfällen. Madame de Stal som han blev älskare åt i ett antal år. Hon kall, det var hon som skapade epitetet le Regisid, den vackra kungamördaren. Därför att hon visste att det var han som hade... Eller ansåg att det var han som hade skjutit. Han hade väl sagt det till. han har också sagt det vid några tillfällen. Jag har något citat i, i min bok där han säger att det var han som skött. Men samtidigt var det ju tråkigt att ha skjutit en kung. Så att, eh, det, var ju, det är ju inte bara jättelyckat ju, när man får överleva själv. Så, ja. Jag vet inte det här. Historikerna vet faktiskt inte heller. Ingen kan stå framför mig och säga... du det här vet inte du, nej jag vet inte det men inte du heller faktiskt det var ingen av oss som var där ingen av oss har sett några DNA eller fingeravtryck eller någonting annat någonstans, så det kan ha varit så här och det kan ha varit så att Ankerström sköt och att han eh, eftersom han ju faktiskt ville göra det också hur som helst så träffade skottet inte kungen i hjärtat som var avsikten för kungen vände sig om i ögonblicket och eh, mot tror jag de som ropade bonjour, bon vilket de borde ha ropat god afton, vackra mask. Men eh, det, historien är att de ropade god dag, vackra mask, bonjour, bon till kungen. Och då vände han som kanske mot det ropet och då eh, träffade skottet i hans sida istället, hans vänstra sida. Och han föll till marken och skrek, just vi blir se oss, allt det där som vi kan ifrån alla böcker som vi har läst om det här. Och Ankarström och Ribbing eh, försökte försvinna ut i mängden då och med alla de andra i, den, i, i de här långa svarta domino Men då var det den väldigt klipska eh, eh, Liljensparre som var polismästare, Karl-Henrik Liljensparre. Han såg snabbt till att dörrarna till operan låstes. Ingen släppte ut förrän de hade gått fram till honom talat om vad de hette och tagit honom i hand allihopa. Att han skulle då känna, det är en bra metod, han skulle känna vem som skakade på handen och var svettig och nervös och så skulle han kunna eh, avgöra någonting utifrån det. Så alla tog honom i hand och talade om vad de hette och sådär. Även Adolf Lodde-Gribbing och eh, Ankerström, vilket inte gjorde att de avslöjades då, utan det gjorde eh, dagen efter så satte den här kloka Liljensparre igång sin undersökning och fick reda på vem som hade, vilken låsmed som hade, eller vilken pistolsmed men jag, som hade ordnat med pistolerna. Det. Och då blev det Ankerström som åkte in och genast eller ganska snabbt bekände att det var han som hade skjutit. Så så var det ingenting att bråka om. Sen togs de andra in efterhand. Som först förnekade brott och men som plockades in ganska snabbt. Och kungen dog sen den 29 mars. Han dog ju inte med samma, utan han dog den 29 mars. Och det här mordet var den 16 mars. 16 mars ja. 1792. Mm. Men hur kom det sig att Liliansberg eh, lät Ankarström bli mördare bara på det här? Han, han sa I ju att, det var han. att han hade ja. reparerat pistoler. För att han bekände att det var han. Han tog sig in till förhör och han sa omedelbart att det var han. Han, han hade mm. ju ingen, det var ju inte någon idé för honom att sitta och säga när jag visste ingenting, det var inte jag Men han sa att han var ensam Och det visste Liljensparra att han inte var Liljensparra hade total koll på allt det här Med hjälp bland annat av Censuren, de anonyma angiverien Och allt annat så visste ju Liljensparra Mycket väl var eh, Motståndarna mot kungen fanns Och vilka de var mm. Så här I efterhand, då, mm. när man ser tillbaka på motiven och eh, mer eller mindre personliga händmotiv men också politiska, rädda Sverige som någon sa där. Eh, kan man rättfärdiga det här mordet? Kan man på något sätt säga att det var ett, ett mord i rättan tid? Absolut inte. Jag har också frågat Adolf Lödvig under våra sammanträden om det var så att han ångrade sig. Jag tycker att jag har, i, i min bok så har jag hittat en bild av honom ändå. Men det finns ett utrymme där som inte jag har... Han har fyllt sina konturer tycker jag i, i min bok. Man förstår lite vem han är och vad han gjorde och hur han tänkte. Men ett hål finns kvar som jag då tror är nära hans eget hjärta. Och där är frågan, ångrade du dig någonsin har jag frågat. Och jag har inte fått något svar på det. Men som jag känner honom så tror jag inte att han ångrade sig. Hans liv förändrades ju totalt. Han benådades och landsförvisades för evigt. Och dog vid hög i Paris utfattig. Och han blev ju av med sin titel och sitt namn Alla sina egendomar och allting överhuvudtaget och han, det var så, han levde i, till slut i, i armod Och blev sjuk när han var långt över 70 Och dog i som sagt i Paris Men jag tror inte att han ångrade sig ändå För han var ändå uppe på barrikaderna i Paris också På 1830-talet och stod och, och slog sig mot kungamakt då Så att jag tror att han var så här helt enkelt. Han var en rebell i sitt hjärta. Han älskade frihet mer än någonting annat som han själv brukade säga. Det viktiga var friheten. Det viktiga var inte han. Utan det viktiga var det överordnade begreppet friheten. Och kanske eventuellt att han tyckte att det fanns anledning att strida för en rättvis rättvisa. Någon sort också för alla. Ja, Utav det han har skrivit. Det kan ju... Det var ju tidens yviga språk och det, det eh, pompösa sättet att uttrycka sig. har nästan färgat hans sätt att skrivas, skriva också. Men han har ändå en grund i det han skriver och säger hela tiden. Och det är det här med friheten. Och den kan ju inte bara ha rört honom själv utan det är friheten åt alla. Det var Magdalena Ribbing som berättade om det politiska förspelet till mordet på Gustav III. Hennes bok heter Den vackre kungamördaren. Attentatsmannen som påstås vara den som sköt av det sårande skottet mot kungen var Adolf Ludwig Ribbing, en tidig släkting till Magdalena Ribbing. Ja, det här var ett program ifrån radiogruppen för Radio Tyresö. och mitt namn är Björn Malmberg.